עזרא, עזרא, פרק א' ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, האיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב, לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים. והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי ייבכה מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה. ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאוהו אנשי מקומו בכסף ובזהב, וברכוש ובבהמה, עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. <וירושלים> ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל האיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית ה' אשר בירושלים. וכל סביבותיהם חזקו בידיהם, בכלי חסף, בזהר, ברכוש ובבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. והמלך כורש הוציא את כלי בית אדוני, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בבית אלוהיו. ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרם לשש בצר הנשיא ליהודה. ואלה מספרם: הגרטלי זהב, שלושים. הגרטלי חסף, א', מחלפים, תשעה ועשרים. כפורי זהב, שלושים. כפורי חסף משנים, ארבע מאות ועשרה. כלים אחרים, א'. כל כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות. הכל העלה שש בצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים.